ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om minder ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor klastrum en natuurlijke stamselbehandeling. Weet jy wat dit is? Skakel gerus in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA. Die beste vir die beste! Daar hartlike hy hartelike en al jylle prachtige luisteraars. Dis altyd vir my lekker om op my donderdag met jylle te kan gesels en oor iets wat my baie na aan die hart lee en dis natuurlijk gezondheid. Ja man... Amal van ons moet verantwoordelijkheid neem vir ons eie gezondheid. Nou ja, voordat ek nou um, verder die inleiding vir die program doen, wil ek nie eers so'n uh, afskoppie hee met een lekke nummerkie, want ek denk, uh, al ons mamas, is natuurlijk ingestel daarop om alles beter te soen as ons kinders iets oorgekom het. Maar ek gaan vandag met jylle gesels oor asma en vooral asma onder kinders. Maar kom ons luister eers gaan gaan na snotkopse. Kom ek soen het beter. Hierdie, ek denk dit wat hy bedoel het hier, maar kom ons soen het beter. Dit lyk vir my gekry, het nie, dokter nie maar kom ek kyk dit lyk vir my jy smoeg vir pak ken van kang vir om vir my ek sal jou soveel meer zachter soen as hy ek sal jou vry dat jy blij ek sal jou blome koepaie meer dan sy, in elke hand jou vat vir het die ek hoop For op die van weet Hier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 sy, dit is natuurlijk nie wat snotkop bedoel het nie, maar nou ja hy kan maar van my syngen, glat die ommie vir die volgende eer is ek jou gastvrou Natuurlik Kathy Lau, en as jy nou hoor ek praat van ek, dan sal jy weet, ek is ‘n kapenaar, maar kyk in die kap het ons moest geleer klank en spel nie net fonetisch nie, ons het rechtig geleer spel en klank, soos ek um, pretorianers van praat is nee, ee, nie, dis nie ek nie, dis ek, dis e en klankie nou ja, ek weet nie waar jylle jylle skoolopleiding gehad het, maar definitief vir die kaap nie, dit sommer so lekker tong die kies, nou ja, ek hoop rechtig dat jy sommer lekker kan saam met my keier vandag, en ek praat vandag in my program natuurlik oor een onderwerp wat my specifiek baie na in die hart leen en dit is asma by kinders ek het gelees van 'n mama Maar ook van Kaapstad, wat sy sienkie, hy is 2 jaar oud, maar op 4 maanden was sy al eerste keer in die hospitaal met asma-symptome. Nou, hier moet ek vir my, my vele, vertel van my dochterkie Katreinkie. Sy het natuurlijk vreselik diep asomgehaal, en toe ek nou hierdie mama's verhaal luister en het lees, het er, to besef ek, maar dit is precies wat ons ervaar het met Katrankie, en die van jylle wat nie weet nie, ons is ouma, mama en oupa, papa sy is in my hart geboore maar nie in my life nie en uh, dis my jongse dochter sy, sy dochterkie, maar nou ja sy bly by ons en ons is wel verskrikkelijk lief, maar in daarie tyd het, um, die actie was skaars nageboorte, was a kort rikkie daarna, dink 2 of 3 maande toe het ons al gesien, maar die kankie iets, sy sikkel, verskrikkelijk om asem te kry, die hele ou lijfie duik so in die borstkasse en alles, en toe kom ons achter, maar sy hyg na asem, en die asem wat sy gegeet, is verskrikkelijk kort, en dan vluit daar een borstekie, haar oogies was geswel, net, net precies net so geklink so sy al hoentje wat huig, nou hierdie mama, haar naam is Elzaan, sy verhaalkie is amper die selfde. nou, dit is baie, baie dat Katra een kie het, om asme te kry, en ook haar, haar syngie het, nie so gesikkel. Nou, sulke kleinkies word nie rechtig, met asma gediagnoseerie, maar, um, al die symptome, wat teenwoordig is, sal vir die dokter, sê hy met een bykie oog hou, en later, die kind weer opvolg, so jy sal gereeld, wanneer jou kind, so een type aanval kry, of, so een type voorval het, symptome, uh, mee presenteer, sal die dokter vir jou, sê, dat jy moet, dit opvolg. Nou ja, later is Katrankie gediagnoseer en uh, sy het ook natuurlijk asmapompies gekry om die asma te beheer en sy was twee keer was het touch and go of ons het al verloor. Je weet dan, sê ek vir die heren dankie vir dokters en hospitale wat daar is wat hierdie uh, adrenaline kan en die longekies kan oopmaak, en die, die kinderse lewe kan red. Maar daar is so baie wat ons as ouwers kan doen, om ons kinders hierdie groot voorvalle te kan spaar, en hulle daarvan te kan weerhou. En ek gaan so bykie later in die program, gaan ek met julle daar oor praat. Nou ja, um, baie keer is daar, goed wat, jy weet faktore wat die probleem kan aanhelp, of uh, jy weet, tal kan aanbring en wat een groot, groot probleem kan wees, later met die uh, behandeling ook natuurlijk van jou kind, wat soos bijvoorbeeld die korte soon, wat jou kind sal gewig laat ansit, vet, ronde wangetjes, en like soos arme kaffeekaekies vreeslik vet in die gezicht en die magies en ja, dit is maar net die vir hulle lekker en dan word hulle betekies gespot by die skool, omdat hulle so lekker. Nou kom ons kyk, agel, wat is asma? En hier wil ek jy met in gedachte hou, want dit is a, iets wat jy kan beheer en dit is die inflamatie. Nou, asma is een kronische inflamatorische siekte. Nou, dus kom ek sê, hou die inflamatorische siekte Houd dit in gedachte en ook die kroniese gedeelte, want ek gaan later weer terugkom daarna, nou die inflamatie veroorzaak dat die luchtweg opspel en dan te veel dik sluime produceer, so die luchtweg vernauw en verstop. Hier kan ek vir jou sê, um, amal van ons wat dit al deurgegaan het, en uh, hier by my huis vooral het deurgegaan het, met Katrankie vroer jare, en so nie weet jy so gereeld nog die aanvallen gekry het, sal besef hoe angstwekkend dit is, as hulle probeer hoes, en hulle hierdie geleide wat hier uitkom. Nou ja, boenop is die lichtweg van iemand met asma hyperreaktief, Wat beteken dit reageer op die geringste stimulasie? Nou so iets kan wees, enige iets van kouwe of rook. Die spieren om die luchtweg, um, laat die dan, uh, trek dan saam en luchtweg spasma word veroorzaak na die spasmas. As jy dit nog nooit ervaar het of gehoor het hee. Ek bid dat dit nooit gebeur, want dit is angstwekking, nie net vir die vir die asma leierkene, maar ook vir die mense wat probeer help die die mamas en die papas en die naas bestaandes. Nou ja, dit maak die asomhaling nog, nog moeiliker. Maar is dit rechtig wat my kind het? Is dit rechtig asma? Of kan dit ook andere oorzake heen? of um, siekte toestande onderliggende siekte toestande wees, kom ons luister eers na een stukje muziek, en hierdie stukje muziek het ek speciaal vir my mysekund Leandi, en my mysekund Zantel uitgekies, want ek is vir hulle baie lief, en hierdie sê, Jondita Duplessis, is die dagboek van een maal. net verwonderd na jou kyk, as jy speel en lach van piere mesie, en soms kan ek in stilte net na jou sê gie kyk, dan weet ek, jy is van boogstied. Maar die tyd gaan gauw voorbij En vinnig word ek groot Ek wens ek kon nog sit hier op jou skoot Mou levenspad is uitgeleed En niemand kan dit keer Om hoog te vlieg Dis wat ek jou wil leer En ek sal jou wees, waar jou hart is my kut. Alles kan vergaan, waar my liefde blijf staan. Want jou hart is aan my Naar die huis vir jou in my Mama sal ek jou altyd onthou Daar waar ek vir jou wacht Sal jy by my kom blij Want ek weet dat God sy hand oor jou sal hou Sweef saam met my Op die rug van die wind sal jou wees wat sy hart is my kind alles kan vergaan maar sy liefde blij staan want sy hart is aan jou ne gebouw is hier as jy een vriend wil hee, wat saam kan dag hee sal dit nooit verhoud. Hy is hier om elke draad te veer, en alles te kan geer. Hy is hier, my kind, hy is hier. En ek is hier as jy een vriend wil hee, wat saam kan lach en huil. Ek is hier, ek hou jou altyd vast, en ek sal dit nooit verhoud. Hier, om elke traan te veel en alles te kan geef. Ek is hier, my kind, ek is hier. Hy is hier, mama, hy is hier. En ek is hier. Voor altyd is Wauw, is dit die prachtige lidarie van Jonathan Dupless in die dagboek van die ma. Nou ja, net die ma sy hart kan so diep lief heef, wees vir haar kinders. En dis so kom vandag sy program eindlik vir my so na aan die hart le, want mens het jou kinders so lief, maar jy het hulle bitter, bitter diep lief, as jy ook hulle kinders lief het. So dit is a, it's two times twice, sê my man altyd so maklik. hy betekens, uh, hy het sê oomlikke waarin hy ook een bykie snaaks is, daar nou, is baie my dinge in die lewe wat so angstwekkend is, is om in die middel van die nacht jou kind in jou arms te hou, terwyl sy vech, of hy vech om asem dis die dat asma diagnose ouwe so kan ontstel, maar wees nie bevrees nie daar is raad vir een mense kind wat asma het, of is daar diagnose kom die slechtenis is, dat er geen huidige kuur vir asma bestaan nie. Maar ek ontdou, ek het net of julle gesê, hou dit so bykie in gedagte, so in jou achterkop oor die inflammasie, daar is goeienis vir inflammasie. Nou ja, in moderne medesijne, is daar nie keer nie, en daar is natuurlijk ook Um, wel medicijndes op die mark jy farmaceutische middels op die mark wat uh, jy asma kunt of as jy volwassen is, met asma redelike goeie lewe kan laat lei, en natuurlijk ook um, dit heel onder beheer kan hou, maar soos ek gesê, dat is maar, maar altyd die ou newe effect, en net die gewag wat mense optal van die korte soon en al die goeders. Nou ja, Ons kinders kan selfs katekwaad aanvang en rondloop en enig in spoor presteer, al het hulle asma. Nou, kinders reken asma is as die meest algemeenste kronise siekte by kinders en neem wereldwijd toe. Ook in Zuid-Afrika, ons bly nooit achter, nie met die gewicht, nie met die, met die um, vet, nie, nie met diabetes en ek sê, Zuid-Afrika is al die pad by met die rest van die wereld, so minstens een het elke 10 kinders in Zuid-Afrika leid daar aan gelukkig is die oorgrote meerderheidse asma matig en krij net so wat 5% kwaai asma aanvalle. Maar asma is nie sykdom mee te spelen, dit is potentieel dodelijk en onbehandelde asma kan longskade veroorzaak. Ek wil dit so benadruk dat onbehandelde asma of asma wat net gelos word, permanente longskade kan veroorzaak. Die geheim is echter, om asma betijds te diagnoseer en voldoende met die rechte medicijne te behandel. En natuurlik is ek bitterlik daarop ingestel om eerstens voorkomend te kan optree en natuurlijk die meest natuurlijkste product aan te wend vir een goeie uitkomst, want dan kan jy nie net die, die lichaam gezond hou nie, jy hou die geest gezond en jy kan die lichaam in een perfecte werkende toestand hou. Nou, jy kind kan een normale leven laai en sy of haar potentiaal verweesendlik. Nou, kom ons kyk een beetje, hoe lyk die symptome van asma? Jy kind sy bors vluit, want hy uit asem, want dit is een van die groot symptome, wat die kind in asem en hy uitasem asem en um, sy of hy of, of haar borsie fluit met die uitasem. Hy of sy hoes, vooral in die nacht of na oefening. Nou dit kan een droe of een nat hoesie wees. Dit maak nie saak op dit tykies in die winter het ek nou al achtergekom, dan is die hoesie meer nat, en die somer is dit meer droog, maar dit kan iets van albei wees. Daar is een benauwde en een drukkende gevoel in sy of op sy of haar borsie. Nou, ek het al baie keer in die nacht, dan een mens hoor jy so ingeselle op, dan sal ek hoor Katrankie hoes, hoes, hoes, daar staan ek op en dan gaan ek nou, toen ek spuit daar rescue pompie dan, en ek gaan nou nou so bykie mee daar oor praat, en dan, of baie keer in die nacht sal ek sê, Katrein, dan sê sy, ok, dan weet sy al sy my die, die pompie gebruik, maar dit is, dit werklik werkelijk um, vir een kind angstwekkende, by die keer, dan kom staan sy by my bed, dan sê sy vir my, ek voel nie lekker nie, en dan kan ek kyk, dat sê sy gezicht rooi, soos wat sê ek bekleid vir asomhaling, nou ja, dit is werklik waar nie lekker om te sien nie, en mys, Baie ouders, laat het niet voorbij gaan, sê die kind het een bykie kroep borst en soan, maar dit is niet altijd die geval, die betekent is het onbehandelde asma en dan is jou kindse leven werklik in gevaar. Nou, die symptome kan wissel van kind tot kind en ook zelfs van tyd tot tyd by diezelfde kind kan het wissel. Net omdat jou kind hoes of een fluit borsie, het beteken niet noodwendig dat jou kind het asma nie. So wat die helft van kinders ontwikkel ‘n fluit borst, veral in die eerste twee jaar van hulle lewe. Maar die, die positieve ding wat die uitkom is net 40% van hulle krijg rechtig asma. Nou, daar is dokter van Tijgenwerg Hospital, een Sharon Kling, Sy is een pediater en sy sê, hoewel die helfte van asma leierse asma reeds voor hulle tweede verjaarsdag begin, is het echter baie moeilik om die asma in die eerste drie jaar te diagnoseer, omdat kinders in daardie tyd soveel ander kwale met die selfde symptome kry. Typische voorbeelde is een virusinfektie of een geheig of een fluitporsie wat veroorzaak word en gewoonlik aangebore long afwijkings is. So dan is hy nog bitter klein om die diagnose te kan maak en dit kan een onderliggende um, ander probleem hee wat hy kan veroorzaak. Man, daar is dokter Andra van die kerk wat ook een pediatrist van Belieto en KwaZelo Natal en hy sê um, die diagnose word verder bemoeilik om die kinders onder vijf nie goed genoeg kan saamwerk om akirate toets uitsla te verseker neem. As daar echter herhaaldelike episodes van asma symptome is, en jou kind reageer goed op asma pompie, het hy of sy waarschijnlijk asma. Nou kom ons vat eerst weer een muziekbreek, want dat is geweldig baie inlichting wat ek vandag vir jou gee. En uh, Bobby Angel sê, Lord, I hope this day is good. Ek hoop is vir jou ook een wonderlijke dag.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 forgotten me. I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand.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 Lord, I hope this day it's good. Da is hy, prachtige likie daai, van Bobby Angel. Ek dink het was die laaste likie wat hy um, live opgetreed. Nou, as jy beplan om swanger te raak, en jy is nou een mama, en jy luister vandag in, dan wil ek jy met een paar goeders in gedag hou. As jy nou reeds een mama is, en jou kinders is reeds geboren, en hulle is klein, dan is daar nou nie veel wat jy kan doen om dit te voorkom. He. Maar kom eens kyk, een sommige kinders het een aangebore neiging tot asma. Dis is bijvoorbeeld meer waarschijnlijk dat jou kind asma sal kry as jy of jou man asma het. As jy albei asma het, is die kans 2 uit 3 dat jou kind asma sal ontwikkel. Een familie is van allergie, soos hoekoers of ekseem, en ek het dit al een paar keer in my programma, wanneer ek hier praat, het ek dit al genoemd, hulle noem dit in Engels, there a predisposition. So as jy in een familie uitkom, waar daar hoekoers of ekseem is, kan dit ook die asma gevaar vergroot. Nou voor 12 jaar oud is dit hoofdzakelijk seens wat asma krijg. As jylle in die stad woon, is die kans op asma nog groter. Sommige kinders meen, daar is een verband tussen asma en die lichtbesoedeling in nijwerheidsgebede, soos daar in Pumalanga en Gauteng. Oh, mense, daar maak jy voelkies jou nie wakker met hulle getjirp nie, hulle blaf jou wakker, want die uitlaatgasse van motors en antresiet en steenkoolvieren is verskrikkelijk erg taboe. En natuurlijk daarby die steenkoolmijn en al die goeders. Mense, dis verskrikkelijk nou ja, selfs die voelkies het asma daar. Anakines blameer weer uh, meer binnenshuise leefstijl, waar die warm, klam omgeving en matte huisstof my te kakkerlakke en swamme laat toeneem. Alles goed waar vir die mens so allergisch kan wees, dat jy asma aanval kan kry of asma daarvan kan kry. En ek weet, wanneer een mama bekommerd is, en hulle vermoed dat die kind asma het, of hulle is gediagnoseer reeds met asma, dan wil een mens jou kind opweep en binnenkant hou. Mama asjeblief, laat jou kind uitgaan buiten toe en gaan speel, net nie in die kouwe winter nie, wanneer dit sneeuw buiten kan te hou dan maar die ou kleinkie warm en soan, en maak my al die neesie toe met een um, serpje of een ding, as jy van die een plek buiten, binnenhuis, buitenhuis beweeg, miskie na die kaart toe en soan, ek, want die kouwe lucht wat in die neesie afbeweeg, dis wat die probleem is, nie die life noodwendig nie, want die lyfie word warm gehoud dier die vel. Nou, vervijnde kost kan ook een rol speel en as jy rook of gerook het tijdens jou swangerskap, is daar een grote risiko dat jou kindse longe normaal sal werk. Sy of haar lichtweg hypersensitief sal wees en hy allergisch sal wees. Ek kan nie dit groter of meer benadruk, dat rook op soveel vlakke vir jou skadelik en kwaad doe nie, daar is geen voordeel aan rook nie. So as jy nou um, wil jou kind ooggats, verskoon toch, as jy nou jou kind rechtig wil een nadeel in die lewe gee, dan moet jy rook terwyl jy songer is. Mense, mama, Jy weet nie wat jy doen nie. En natuurlijk die, die feit dat as jy kind asma het en jy rook, die kind dier net op jou sko te tel, die rook wat aan jou kleren vastkleef, aan jou hare behalf om jou hang, die wof. Dit is net so skadelik, want dit is rook wat hy kind inalsom. Dit is daar die externe faktore, soos wat jy in Pumalanga sal wees, by die steenkoolmeine of waar ook al. Die eiklaatgasse, dit is daar die uh, gasse en die omgevingsbestoodling, wat jou kind sy asma kan aanhelp of kan veraarger. Nou, jy kan jou kind sy risiko vir asma verlaag, dier sy blootstelling aan dinge wat allergie veroorzaak in sy eerste twee levensjare, so ver as moontlik be, te beperk. Te beperk. Moe nie rook terwis jy swangerskapie, en keer ook dat ander mense na by jou kind rook. Mense, moe nie dat al is hulle nou vir die rest van die lewe vir jou kwaad, moe dat mense na by jou kinders rook nie. En as hulle wil rook, met hulle daar aan die kant op die vlak gaan sit. En nie in jou huis nie, verseker nie. En natuurlik hier wil ek jy met een gedachte hou, bors, voet, jou baba, Hoekom moet jy jou baba boorst Want die eerste mamamelk daar die kolostrum is van kardinale belang vir jou baba se gezonde medische afskop in die leven. Dit gee net jou baba so een groot voordeel. En natuurlijk, daar niks beter as mamamelk nie. Hou, dit hou um, ook natuurlijk verband met latere, Um, gesondheidsvoordele of nadele as jy nie jou baba gebors voed het nie. So bors voed jy baba, hou jou huis so stofvry as moontlik. Verkieslik sonder matte as jy uh, asma uh, baba of 'n kind het en moedig natuurlike buitehuise leefstyl aan. Ja, ons moet hulle nie op die binne nie want daar's soveel allergene wat dit ook kan veroorsaak en gaan nou-nou bietjie meer daaroor praat. Nou, um, daar is verskillende maniere hoe my asma kan behandel, en asma is nie een siekte wat gezond gedokter kan word nie. En hier verskill ek so klein piekie, as jy natuurlijke Um, of uh, farmaceutische middels gebruik, is daar nie een geneesing nie, maar door jou kind uh, meer gezonde leefstijl te laat leef en die rechte goed te gee, is daar een groot inpak wat jy kan maak op sy of haar, asma en algehele gezondheid. Jou so hou dit net ook daar waar jy net jou die ander goed so in gedachte moest hou. Maar met die rechte behandeling kan dit volkome beheer word, so dat jou kind normale en simple toomloose lewe kan laai. Dokters pak asma in twee stappe aan. Eerstens, identificeer die snellers en vermeid het. Ek gaan nou vir jou vertel van die snellers, en stap 2 is gebruik die rechte medikasie. Maar voordat ek daarby kom, kom ons luister eers na Sean Tights' nieuwe spiksplinter nieuwe liedje, en selfgeskryf, gecomponeer, en hy syng dit, oh ek lief hierdie jong man, en dit sê crazy for you. What had she done to me? Like a little lovebird stuck in a tree Humming happy songs like nothing can go wrong Everywhere I look, it sure I see Oh, feeling fly with my hopes up high tonight The light at the end of the tunnel is shining bright It's finally you win me She need a treat kiss I sing Now everybody sees my heart is set on blue But all I know is this much is true I'm crazy for you easy for you everything you are is what i need I'm crazy for you. I'm crazy for you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. All I know is this much is true. I'm crazy for He's for you Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Saar-Afrikaanse tyd. Ek, Cassie Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees sodat dat jy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 Daar is hy. welkom terug. Dit is nou so 11, 36, ek nog so 25 minuten om som met jou lekker te kuier Ek hoop jy leer vandag ietsie. Dit is altyd vir my lekker om die kennis wat ek het met mense te deel, maar ek gebruik nie net my eie kennis, ek gaan lees white and side, allemaal van julle wat my kennis al weet, boeken is my ding. Nou ja, kom eens kijk nou nou, hoe om sekere snellers te identificeer, en te vermaak, ek het so geraak, so anderle, maar daar is heel wat ander snellers, jy kan het maar bykie neerskryf ook as jy wil, nou die allergene, eerste van alles is, is dinge soos, wat er allergische reaksie kan veroorzaak. Die algemeenste asma leiers is huisstofmeite, gras, kakkerlakke, kat of ander dierhaare, stuifmeel en swam spore. Nou, swam spore is biddelik gevaardig, gevaardig vir enige iemand wat asma heen, vooral vir ons kinders. So in die winter, ek het al gesien, een uh, plek wat ons geblij het, wat dan nie ons in was, he, en dan slaan die muf so tussen die mere dier, ach, die arme katreinkie kind, het beter zwaar gekry. Nou vat dan um, djiek waterkies en was die mere af, en maak dit net swamvry, asjeblief. Dit is verskrikkelijk gevaarlik vir enige kind, of enige groot mens wat asma het. So was maar die die swam af in die winter, as jy nie anders kan nie. Omgevingsfaktore soos jou rook en luchtbesoeling en sigaret rook asseblief, moet nie na kinders rook nie. Moe nie rook nie, maar as jy moet rook, moet nie kinders rook, of enig iemand asma het nie. Dan natuurlijk is haar ook Goed soos emotionele spanning. Dit kan insluit opgewonenheid, woede en selfs een lekker lach by. Kan aanleiding gee tot die asma aanval. Nou, mense wat nou vir ons familie ken... Ek, my myse kinders, ons kan so lekker lach, dat ons omtrend sikkel om asem te kry, ons rugpijn laat, die trane loop, die snollas loop, alles en ek sikkel. Nou ja, dit is nou nie daar die ene nie, maar vir alles, as ons as normale mense so kan lag en sikkel om te, asem te kry, kan jy dink hoe gaan een asma kind of 'n asma volwassene dit dan hanteer. Oefening vooral in die kouwe weer, is ook een van daarie snellers. So as, laat jou kind oefen, maar as die weer baie koud is, die licht buitenkant koud is, wat die kind moet inasem, hou maar eerder daarie kind, dan binnen sy huis, tot die licht so'n bieke warmder is, maar probeer om die kamer te humidify, um, en, en laat die kind stoom, om al daai ou sluime en goeders los te kry. Daar is ook goeds uh, allergene wat in kos voorkom. Dis natuurlijk um, nie nie noodwendig uh, oorzaak van asma, maar dit kan een bijdraande factor wees, maar iets soos melkallergie kan wel een rol speel by kinders onder die ouderom van twee jaar. Sekere presefeermiddels kan ook een asmaaanval meebring. Asmaleiers behoort koeldrank met swaweldioxyd en natriumbenzoaad te vermaai. Lees maar op die op die labelkie, die, die plakkerkie, lees maar daar so op, en natuurlijk die goedkoop chips, met die vreselike baie kleur en geer, en probeer dit vir my um, na die beste van jou vermoe, so dat jou kinders dit nie met inkreden, dit is met MSJ en al die ander goeders, wat sleg is, vir enige mens, maar vir alle mense kinders. Sommige algemeene medicijne kan ook asma uitlok, vertel Altyd vir jou apteker of gezondheidswerker, as jou kind asma het, vir wanneer jy oor die toonbank medicijne gaan koop, of is jy een kliniek besoek, waar jou kind um, gaan vir hoesmedicijneke, of wat ook al, of vir dokter, hy moet altyd die achtergrond van die geskiednis heen. Nou vir of greep kan asma symptome tydelik veraarger, Nou kom ons kyk gaan bykie na die, na die behandelingsmethode, medikasie vir asma. Gereelde en langderige behandeling kan jou, jy op snoedse as, asma symptome laat verdwijn, of tot een minimum beperk. Maar het is belangrijk dat hy sy die rechte medikasie kry en leer hoe om dit te gebruik. Jy moet jou kind leer hoe om dit te gebruik van kleins af al. Hy moet ook een verslechtende asma kan herken en een aanval kan voorkom. Jou kind moet ook gereeld dier sy dokter of gezondheidswerker gemonitor word, omdat die graad van die asma van tyd tot tyd kan verskil. Wat dan beteken dat die medikasie moet aangepas word? Vra vir jou dokter of gezondheidswerker vir een geskrewe asmaplan en een asmadagboek is baie belangrik, dat as jy vermoed dat jou kind asma het, dat jy asma dagboek sal aanhou. Ook as jy as een volwassene gediagnoseer is met asma, en hier kan ek my man gebruik as uh, voorbeeld, hy het as kind asma gehad, hy het ontgroei, en as volwassene weer asma begin ontwikkel. Dat is baie belangrik dat die mens dan uh, asma dagboek sal bij die hand hou, om te kyk wat die allergene of snellers dalk, hun oorzaak of aanleiding kan wees, tot hun asma aanval Nou, dat is twee soorten behandeling, um, in my geval is dat drie soorten behandeling, en ek gaan, as afsluiting gaan ek dit vir julle sê, dat um, Eerstens is die verluchtingsmedikatie en die voorkomingsmedikatie. Nou, in ons huis weet hulle, ons praat van die blau pompie en die rooie pompie. Die rooie pompie is die verluchtingsmedikatie wat onmiddellik werk. En die voorkomingsmedikatie is die blau pompie. Nou ja, jy krijt verskillende kleren, maar ons huis is die rooi en die blau pompie. Nou, verluchtingsmedikatie bied gewoonlik byna onmiddellike verluchting van die symptome, omdat dit die spiere rondom die luchtwee laat verslap maar doen niks aan die inflammasie nie. Nou, dit is wat ek wil hier jylle met goedkop, en dit is die inflammasie, die kroniese inflammasie, wat die oorzaak is. En hier kan ons werk op die, dit is ek sê, die derde behandelingsmetode is Kathy'se methode, want dit is waar ons die inflammasie gaan behandel. Met goed beheerde asma sal jou kind, dit selde meer as drie keer een week hoef te gebruik. As hy, of sy dit meerdek ons nodig krijg, moet sy voorkomende medikasie waarschijnlijk vermeerder word. Voordat ons daarby die voorkomende medikasie kom, um, wil ek net hee, jy moet hier so in gedag te hou, inflamatie is iets wat wel beheer Word. Hou dit in jou achterkoop, daar waar jy net door die eerste deel van die uh, inflamatie en die kroonische inflamatie mis het. Nou die voorkomende medikasie, as nou by ons die blauwpompie, dit beheer die inflamatie, maar bied nie onmiddelike verlichting van symptome nie. Die geheim is dat dit elke dag gebruik moet word, soos die dokter het voorgeskryf het. Selfs al het jou kan die symptome neemt. Dit werk ook die dadelike en moet oor een lang tijdperk gebruik word, so die beskermde uitwerking kan opbouw. Die gewildste kese vir die toediening van asma-medikasie is gewoonlik dier een asma of een van die meer moderne inasemhalingstoestelle wat poeiers gebruik um, dan miskien in die huise aan Omdat die medikasie direct na die longe gaan, is baie klein doserings nodig, en waard het vinnig, en is die newe effecte baie minder. Rooi pompie, pompie, hier is nou wat poeier ook, wat jy in die moderne inasming toestelling kan gebruik, omdat jy soveel minder nodig het. Rooi pompie, kan nie mis nou denk rooi, vir my, my huis beteken, uh, te onmiddelike verlichting, newe effecte is red alert, red alert, dan die blau asmatpompie is oor moes nou, dit is die voorkomende maat, maat en maat reel, daarom die blau is a bykie meer gematig, so die nieuwe effecte is nie so verskrikkelijk groot nie, maar um, daar is ook natuurlijk die poeier methode wat ons kan gebruik en wat in baie ouwelike pompies kan um, gesit word wat die meest meer moderne types is. Maar nou ja, kom ons vat eerst gauw een breek met Elandra, die lijn. Ballenboomskali sneeuwwoorde Laag Soes die draai Woeie jou braai Kreeg alles kleur In een plaak die lijna het wat jy sa Was jy maan pa Wete my jy is hier? Of is dit te vroeg om te vraag Just so come, gry jou sind te by mekaar, rooks wat jy een kan staan, bly net ding dan den new bond, kom like hier nou so skoon, gry jou sind te by mekaar, rooks as wat jy een kan staan Lekker nummerkie daai nie. Nou ja, dit is 11.48, ek het nog so 10 minuuties om saam met jou te keir, net so dat nou lekker begin keir, dan smak het my, is die program weer aan die voorbij gaan. Maar nou ja, die van julle wat nog nie weet nie, ek saai nou op die donderdag die gezondheidsprogram net een uur uit, want dit is geweldig waarna afvoorsing werk, wat ek moet doen, oplees werk, so 2 uur is een geweldige lang tydperk. So kom ons kyk een bykie, wat kan jy doen om jou kind Se asma te beheer of om jou kind te kan help uh, met die asma behandeling en natuurlijk, o, maak jy hoe klein jy is, jy. as een kind die kan asom krijg nie, gaan jy baie vindig dit sien. Leer jou kind om te kan onderscheid tussen die voorkoming en die verlichtingsmedikatie baie belangrijk. My dochterkie vat uh, elke dag een blau pompie en, a, en die rooie pompie saam met haar. In haar tasie en jy vrou weet al, as daar een probleem is, moet sy wat er een om te gebruik. Nou, jy moet ook vir jou kind leer, een noodnummer, as jy bijvoorbeeld nie, dit is nou vir die ouwe kinders, ek praat nou vir jy kind alleen losie, en natuurlijk as die kind in die dagmoeder toe gaan, of waar ook al, by ooma of opa, of maaikie, of waar ook al oorslaap, maak seker altyd dat die mense weet, jou kind het asma, as iets gebeurt, daar is een noodnummer, hier is een opvolgnoodnummer, hier is die pompie vir dit en hier is die pompie vir dat en as dit en dat gebeur, moet dinge in plek gesit word. Moe nie dit los, dan leave it up to chance. Onthou, jy moet altyd verantwoordelijkheid vat vir jou en jou gesin se gezondheid. <coughs> Daarom is dit uiterst belangrik dat jy weet asma is een chronische inflammatorische toestand. Nou, as jy jou kind en jou familie of jouself een wil doen, skaf vir jou kolostrum aan. Want kolostrum bied jou lichaam absoluut die voordeel. Onthou, ek het net te veel gesê, mama's met hulle kinders boors voet, daar eerst die melk en die boors wat jou kind nodig het, om om, um, of haar um, uh, afskop, goeie afskop in die leven te gee, die gezondheid te boost, en jy, ons kan dit nou ongelukkig nie meer doen, as ons nou al groot mens, of jou kinders groot is, nie, daarom het ons, het God het vir ons beskik, om die koei vir ons te gee, met daar die kolaastruim, en het is 100% die DNA uh, en RNA verenigbaar met ons, as die mens, en ons kinder, selfs ons kleine rakkerkies, kan dit gebruik. So, geef vir jou kind kolostrum elke morgen, hulle noem het die breakfast drink voor smart people, en dit gaan jou kind nie net een voordeel in die leven gee nie, wat uh, sy mental alert nie, maar ook om die kroniese inflamatie totaal al uit te wis en onder beheer te hou. So lang jou kind op dit is, gaan die asma ook onder beheer wees. Nou, hier praat ek uit eie ondervinding, en in ons huisie, toe Katrinkie so baie, baie klein was, en ons haar twee keer amper verloor het, het ons begin met die kolosterum, en ons het in, ach, ek dink het in vijf jaar, het ons toen nooit enige asma aanvallen gehad nie, maar jy as gevolg van seker omstandighede kon ek dit nie meer vir nie, en toe kom die asma na een geruime tijd weer terug in alle glorie, en sest nou weer op glasrum, en ons is net so inig diep dankbaar, dat God ons in staat gestel het om dit weer vir haar te kan gee. So, as jy asma leier is, ek het um, wonderlijke getuinis van iemand wat uh, volwassene, wat jare, sy het nou 60 geword, jare uh, asma leier was, en sy het absoluut geen asma aanval van die dag uit nie, uh, ek seem is ook onder uh, beheer as gevolg van die kolostrum uh, wat sy uh, gedrink het, maar as jou kind nie daarop is nie, asjeblief, en maak die saak, as jou kind gediagnoseer is met uh, asma, krooniese asma, dan moet jy soog dat jou kind altyd die pompie by die rand heet, dat jou, eerstens, dat jou kind in die ochend glastrum drink, tweedens, moet jy soog dat jou kind een rooie pompie het, in, soos in my geval, Uh, dit is nou vir onmiddelike verlichting, en dat moet jou kind, altyd die blauwpompie by die rand heen. So indien jy begin het met, sê bijvoorbeeld kolostrum, dat jy dit vir een gereime tijd, saam met jou, jou um, medische konsultant, of dit nou het sy dokter is, of jou klinische assistent, of, en of dit daak syster by die kliniek is, altyd aan hand met... Um, A dokter sê raad, right, kom ons kyk, ek my kind nou hier opgesit, kom ons volg my kind of my dochterkie, wie ook al my sienkie, op, dat ons kan kyk of sy dag van die voorkomende medikasie kan afkom as dit vir uh, maande of selfs een jaar byvoorbeeld onder beheer is met jou klastrum wat 100% natuurlijk is, daar is geen newe effecte nie, dan kan jylle miskien daarna kyk om dit af te, te, te typer, En natuurlijk, dit gaan ook vir jou kindse fysische voorkomst en die opgeblaasenheid, die, die vet café wange, die, wat onthou in die begin het ek gesê, like soos een café kijkie, asof al die oorskiet geëet is, maar dit is as gevolg van die korte soon wat hulle moest gebruik, dan kan die mens dit uh, verminder. Maar dit moet jy nooit op jou eie doen, team say, jy ver is van Um, of dit jy ver geleer is in die medische aspekt nie. So, altyd jou, jou dokter in acht neem en sê, dit is wat my kind is, kom ons monitor. Nou ja, ek hoop, jy het sommer net so lekker saam met my gekeier, as wat ek saam met jou gekeier het, en onthou, ek wil net ga vir jou ten laaste, wil ek vir jou sê, dit bly in nood situasie, as jy kind as my aanval kry, moet die gevaar onderskat neem. Symptome van een verslechtende asma sluit in een groter behoefte aan verlichtingsmedikasie, kind wat aan die pompe wil gebruik, vooral as hy ook met moeite asmaal praat of loop. As sy vinger naals of lippe blauw word, is dit te teken van een kwaai sierstoftekort en moet hy of sy dringende medische hulp kry. Moe dit onderskat nie, moe nie dit laat voorbij gaan nie. Al bel jy die ambulans nou elke dag, en dan sal hylle jou kind op sierstof sit, en dan natuurlijk moet jy dringend by een dokter uitkomst so dat jou kan monitor. Nou op hierdie nood, gaan ek vir jou groet met die tong in die kies, want ek wil hier, jy moet ophou met rook, as jy rook, en as jy beplan om een mama te word, maar hierdie sommer het so tong in die kies van Disselblom, en hulle sê, dis nicotine en kaffeine, groet jou tot morgen, dis in 11 en 1, want daar ons lekker keier op een vrijdag, ek groet jou toe dan, serie en dankie vir die samerkijer. Sit ek in my stoel, is vir jou wat ek voel, ek voel besondersteep, want vir jou, so leef ek leeg hier op my bank jy is weg so lang ek voel besonderstip want vir jou het ek so leef jy is my nikotien en my kaffeïen M hart nog o is Jo niet weer kunt zien en juist mij niet kunt die en mijn kaffi Ons weer samen is vier een per zien in mijn gang. 30 it takes and i'm full the son of shit it up my stupid decision n' my and i'm full the son of it yes man Me hark logr aso kjo neit vir jou het ek so lief. Gee my jou oomlik, asjeblief, laat ek vertel, van die land waarin ek woen en droom, doe my droom wel. Gee my jou oomlik en onthou van al die dag, was net te laat like die in die vry staan op die plaas, ja, onthou dat Die moen kos, prane, wein, en boekie kos Pran en wijn en kap om die probleme op te los En dan ikker reke op die radio wat zing En ons klee harte die bokke om die beker terug te bring ja, In hierdie land wat my geluk bring Dis lang van klede en klak Dis lang Asseblief laat ek vertel van 'n land waar ek woon en al die drome wat ek droom wel oh, Geen my je kans oh, om te vertel goede toe om my trots oh oh oh, te sê oh, ek sal se kan dit kan betu om 'n bantjie jou te het en die oh, my diep uit